Хай пан тільки уявить собі. Не знаю вже як, а з наказу королівського взяли та й перехопили листа під канцлер. Тепер уже всім відомо. Потайки. Листувався самою королевою. Ну от, перехопили. Король став читати. А там, ох, тільки уявити собі. Там Радзийовський пише, що найясніший король «Нікчема! Що він зовсім не здатний керувати військом! Що він зраджує королеву направо і наліво! І з ким же? З ким же? З дружиною самого пана підканцлера! І це король!» – скрикнув Наперський. В цю мить коні чогось так і рвонули вперед, що пан Селіціан і Наперський повинні були ухопитися один за одного і природно припинили цікаву розмову. На перський вилаяв машталера пан Філіціан обтер собі лоба рукавом кунтуша і оповідав далі. А про Хмельницького пан Чу? Ну, теж, так би мовити, родинне щастя. Пан, певно знає, що дружина Хмельницького – полька. Там, казали, така звітролетка, а він же то пиячись без просипу, то воює. Ну, і злигалася вона з Хмельницького дзагармістром. Чоловік у похід, а вона до дзагармістра. Та ще й діжечку з золотом захопила зі скарбниці Хмельницького. А пан же знає, що у того рибелізанта цілий склеп величезний із скарбами. З-під самої тільки пиляви вивіз аж 18 возів. Ну, а Хмельницький уже мав підозру. Ще як у похід був, а вирушав, Доручив стежити за мачухою, синові. А той же Тимошко, кровожер, та й на мачуху казали, давно був злий. Злапав він її з дегармістром, пороздягав, зв'язав їх докупи, та й повісив обох на воротях, любенько. А давно це було? Та оце, кажуть, ледве не цими днями. У Сокалі тільки вчора звістку одержали. Сам король оповідав на бенкеті. Ах, і реготалося ж панство. Ну, а як військо? Як настрій, спитав наперський. Військо? Нічого. По первах довелося дуже погано. Жовні роб дертий, голодний, вимагав хліба, платні. А грошей не було. На щастя, воєвода Кисіль підвіз з біжжя. Ну, а потім, пан певно чув, обивателі поховали було всі коштовності у кляшторі. Ну, то їх узяли та й забрали для війська. Ох, і галасу ж було. Ну, і що ж, багато забрали? Та невідомо. Кажуть, що мало, але звозили на схованку ледве не з усіх воєводств полудневих. І що ж, дуже незадоволені обивателі короля. О, дуже. Обіцяв після війни все повернути. Ну, видавали якісь там квитки, але певно, що звозав впало, те пропало. «Ну, а тепер як?» «А тепер нічого. Тільки от по не припиняються. Чув пан Смерділо там, коли повертали до Бугу. Тож там шпиталі тисячі хворих. Мруть, кажуть, як мухи. Ну, а все ж таки, настрій зараз чудовий. Видно з усього, що переможемо. Навіть знамення небесні. Які знамення? Ой, то пан зовсім нічого не знає?» Ротмістрові Хоругви канцелярської було видіння. Вночі, коли Хоругов стояла на чатах, побачили в небі над хмарами короля, що сидів на золотому престолі меж двома янголами. Один янгол держав меч, і другий над головою короля його мості корону. А навколо в голубій хмарі вертоград і напис з великими золотими літерами. «Імператор Мунді, імператор світу, ну, то що ж король молиться?» І інший з ним – костюм колонамету королевого завжди повний. А то ще бачила піхота угорська на небі матку Божку, що благословляла весь табір. Машталів повернувся і запитав, куди їхати. Пан Філіціан озирнувся на округи, задоволено ляснув себе по стегнах. «О, приїхали! Дивись, пане, оце річка, а онде міст. Через нього має проходити все військо. Там і намет королів. А ми станемо осторонь, отам, на холмовині. Дивися, скільки панства зібралося. Ого, а онде ще їдуть? І ще, і ще? А онде, якими юрбами йдуть? О, певно, скоро почнеться. Машталір скерував карету до холмовини». Прив'язав коней до якогось стовпчика і задоволено почав розминати затеклі ноги. Наперський спершу розмовляв з паном Феліціаном, потім одійшов трохи вбік. Незабаром до нього підійшов Машталєр, і вони хотіли вже були повертатися до своєї карети, аж раптом юрба чомусь посунулася наперед і відтиснула їх від пана Феліціана, що для зручності примостився на козлах. Наперський і Машталєр спершу спробували були протиснутися назад до карети, але натовп був настільки великий, що зробити це навряд чи пощастило б. До того ж, із цього місця їм було чудово видно і міст, і майдан, і шлях, яким повинно було маршувати військо. Пан Феліціан, звіддалі кроків чи не на 20, зрідка щось показував на мигах на Перському. Але коли вдарила музика і почалася парада, всі погляди звернулися в той бік, де проходило військо. Ні на перському, ні масшталірові не було видно королевого намету, але всі без винятку військові відділи вони могли розгледіти якнайкраще. Попереду, під злото гаптованими прапорами з гербом королевим, погонь і білий орел на червоному полі, ошатно, пишно, врочисто йшли під музику королівські двірські хоругли, Першу, напрочуд розкішно вдягнені вершники з золотими розводами, з білими крилами за плечима, в тигрових і леопардових шкурах замість плащів. За лицарством – молоді зброєносці в червоних мантах із золотими на них орлами. Далі – рейтарія, гайдуки, двірська піхота. За хоруглами королівськими виступала гусарія, Коливалися страусові пера на головах незрівнянної краси коней і на шоломах лицарів, блищали срібно куті теляги, шуміли й дзвеніли крила на залізних раменах, горіли від самоцвітів панцирі, палаші, кінська збруя, вигравали під ошарними вершниками гарячі арабські коні, тріпотіли в повітрі знамени пропорції на блискучих списах, блакитні рожеві зелені з білими і блакитними китицями. Захоплено, здивовано, радісно, голосними зіватами вітало їх королівські хорогви гусарію панство, а з ним і весь кількатисячний натовп. Тільки Наперський та його масшталі здавалося, не поділяли загального настрою. Мовчки напружено вдивлялися вони вперед, туди, де важко сунула численна армата. Рипіли вози з порохом, огнистими бомбами і іншим припасом військовим. Стрункою йшла ланова піхота. Піхота угорська, німецька, пікенери, лучники, хоругви, волоські, мультанські, татарські. Поруч із Машталєром здавався на підлітком. А він кілька разів чомусь пробував ухопити Машталєра за руку, але той так грізно глянув на нього, що на навіть трохи відсунувся в бік, наскільки це було можливо в тісному натовпі. «О, посполите рушення!» – закричали навколо. Машталір повів своїми напрочуд широкими плечима, глянув скоса на пана Феліціана, що сидів напередку каретина Перського і знову з напруженою увагою почав стежити за посполитим рушенням. Це була справді вся реч посполита в усій красі як казав пан Феліціан, воєводства, землі, повіти, в одежі всіх кольорів райтуги. Кожний вояк не так, як інший вдягнений, не так, як інший озброєний. На конях турецьких, татарських, арабських, литовських, поморських, подольських, черкеських посувалися урочисто, бундючно, але з чималим неладом, а подекуди з мішаниною. На кількадесят тисяч, що встигли пройти повз машталіра і на перського, ледве чи половина була здатна до бою. Машталір ледве помітно, зневажливо посміхнувся. А де ж відділи пана гетьмана Польного? запитав він у якогось дворока, що стояв поруч. Далі, там, далі, за посполитим рушенням, махнув рукою дворак. Машталір глянув на нього, а заразом кинув оком і на пана Філіціана. Подібної до ковуна голови чомусь не було видно. Машталір став на шпинці, придивився пильніше і побачив, що пана Феліціана обступили три жовніри і зв'язують йому руки. Машталір зблід, потім почервонів. Очі йому заблищали, ніздрі почали роздиматися. Ледве помітний шрам над переніссям визначився чіткіше. Машталір відітхнув глибоко. Повів плечима і несподівано кинувся до Наперського. «Що панові? Моторошно? Пан непритомний?» – голосно скрикнув Машталєр. Ухопив Наперського на руки і наче малу дитину почав виносити з натовпу. Коли вони опинилися вже кроків за сто від жовнірів і пани Селіціана, Машталєр поставив на ноги Наперського, запитав, як він себе почуває, і покірно похнюпився,